Розділ 10. Чорна книжечка. Фурніє якусь мить гостро дивився на покоївку, а потім, переконавшись, що вона таки говорить правду, розчаровано відвернувся. «Шкода», – сказав він. «Ви вчинили гідно, мадмуазель, але як же шкода?» «На жаль, мсьє, нічим не можу допомогти». Він сів і витяг із кишені записник. «Минулого разу, мадмуазель», ви мені сказали, що не знаєте імен, клієнтів мадам. Але щойно ви описували, як вони ридали й благали пощади. Отже, щось таке про цих людей ви знали. Дозвольте пояснити мсьє мадам ніколи не називала імен, ніколи не говорила про справи. Але всі ми люди, правда, бувало, що мадам казала щось собі під носа, говорила зі мною так, ніби сама з собою. Куаро нахилився вперед. «А можете навести приклад, мадмуазель?» «Зараз дайте подумати. Ну от, уявіть, що надходить лист». Мадам його відкриває, сміється коротко і сердито. Каже, «Ви скиглите й голосите, дорога моя леді, але це вам не допоможе. Заплатити ви мусите». Або говорить до мене, «Що за дурні! Що за дурні!» Думати, що я позичила б велику суму, себе не убезпечивши. Знати секретні відомості – ось у чому наша гарантія, Елізо. Знання – це сила. Щось таке вона час від часу казала. А ви бачили клієнтів, мадам, які приходили до неї? Німсь є, хіба може когось одного якийсь раз. Вони приходили в робочий кабінет на другому поверсі і часто в сутінках. Перед тим, як летіти в Англію, мадам була в Парижі. Вона повернулася в Париж лише напередодні ввечері. Звідки? Два тижні вона провела в Довілі, на Лепіне, у Вімере та Паріз-Плажі. Вона завжди їздила по цих курортних містах у вересні. А тепер, мадмоазель, прошу, подумайте, чи казала мадам бодай щось, що було б корисно почути слідству? Німсьє. Нічого такого пригадати не можу. Мадам була в доброму гуморі. Сказала, що справи йдуть успішно. Її поїздка принесла чималі прибутки. Потім попросила мене подзвонити в міжнародні авіалінії і забронювати місце на завтрашній рейс. На ранковий переліт вільних місць уже не було. Зате вдалося забронювати квиток на переліт о 12.00. Вона казала, навіщо летить в Англію. Мала там якісь термінові справи? Ні, мсьє, мадам часто літала в Англію. Зазвичай вона попереджала про це за день. А того вечора до мадам приходили клієнти? Здається, був один, мсьє, але я не впевнена. Може, Жорж знає? Мені, мадам, нічого не казала. Фурньє витяг кілька фотографій, переважно знімків, що їх репортери зробили в суді під час дізнання. «Ви когось тут упізнаєте, мадмоазель? Еліза взяла світлини і уважно по одній переглянула. Тоді повернула назад і похитала головою. «Ні, мсьє». Тоді спитаємо у Жоржа. «Так, мсьє, та, на жаль, Жорж погано бачить». Офіцер служби безпеки підвівся. «Гаразд, мадмоазель. ми вже підемо. Тільки наостанок, прошу, подумайте». «Чи точно ви певні, що ні про що не забули нам сказати?» «Я? Про що? Про що я могла забути?» Жінка сиділа засмучена. «Співчуваю, мадмоазель. Ходімо, мсьє Пуаро. Перепрошую, ви щось шукаєте?» Детектив саме ходив по кімнаті, заглядаючи то туди, то туди, ніби хотів щось нагледіти. Так, підтвердив він, я шукаю те, чого досі не побачив. І що ж це? Фотографії світлини родичів мадам Жезель, її родини. Еліза похитала головою. У неї не було родини Мсьє, однісінька на цілому світі. Але ж була донька, різко заперечив Пуаро. Так, ви маєте рацію, Мсьє, мадам мала доньку. Покоївка зітхнула. «І що, немає жодної фотографії доньки?» – наполягав бельгієць. «О, ви всі не розумієте. Мадам справді мала доньку, але це було дуже, дуже давно. Наскільки мені відомо, мадам її не бачила, відколи та була малям». «Але як так сталося?» – вигукнув Форньє. Еліза змахнула руками. «Не знаю, це трапилося, коли мадам іще була молода». Мені казали, що тоді вона була дуже вродлива, вродлива і бідна. Можливо, вона мала чоловіка, а може й ні. Я гадаю, що ні. Дитину кудись прилаштували, а сама мадам захворіла на віспу, мало не померла. А коли одужала, від її вроди і сліду не лишилося. Відтоді ніяких залицяльників, ніяких романів. Мадам стала діловою жінкою. Але ж вона заповіла всі свої гроші доньці. Це так, сказала Еліза, а кому ж вона ще мала їх заповісти, як не своїй плоті й крові? Кров людська не вода, та й друзів мадам не мала. Вона завжди була сама за себе. Гроші це була її пристрасть заробляти більше й більше. Витрачала вона дуже мало, розкошів не любила. Вона й вам дещо залишила, ви це знали? «А вже ж мені казали, мадам завжди була дуже щедра, щороку давала мені чималу суму на додачу до зарплатні. Я дуже їй вдячна». «Гаразд», – мовив Фурніє, – «нам час іти». «Виходячи, ми ще з Жоржем поговоримо». «Ви не проти, якщо я приєднаюся до вас через хвилину, друже?» – спитав Буаро. «Звісно». Офіцер служби безпеки вийшов. Пуаро ще раз обійшов кімнату, а потім сів навпроти Елізи й уважно подивився їй в очі. Під його пильним поглядом француженка почала непокоїтися. «Ви хочете ще щось запитати, мсьє?» «Мадмуазель Грандіє», – сказав детектив, – «ви знаєте, хто вбив вашу мадам?» «Ні, мсьє, богом клянуся!» Вона сказала це дуже щиро. Пуаро подивився на неї довгим поглядом, а тоді опустив голову. «Добре, я вам повірю. Але знати – це одне, а підозрювати – інше. Ви маєте якісь підозри. Тільки підозри, хто це міг зробити? Навіть не уявляю, мсьє, я вже казала це представникові поліції. Ви сказали йому одне, а мені можете сказати щось інше. На що ви натякаєте, мсьє?» Чому я маю це робити? Тому що одна річ – повідомляти щось поліції, а зовсім інша – приватній особі. Так, погодилася Ліза, це правда. Видно було, що вона вагається. Чоловічок нахилився вперед і зазирнув їй прямо в очі. Дозвольте з вами дечим поділитися, мадмуазель Грандіє, Моя робота – не вірити нічому сказаному не вірити, поки це не буде доведено. Я не підозрюю спершу цього, потім того. Ні, я підозрюю всіх. Людина, бодай якось пов'язана зі злочином, для мене потенційний злочинець, поки не буде доведене протилежне. Еліза Грандіє сердито подивилася на нього. Ви що, хочете сказати, що підозрюєте мене? Мене? Що я вбила мадам? Це вже занадто. Нечувана підлість. Її пишні груди важко здіймалися й опадали. Ні, Елізо, заперечив Пуаро, я не підозрюю, що мадам убили ви. Убивця летіли із нею на одному літаку, тож злочин скоїла не ваша рука. Але ви могли бути спільницею у плануванні злочину. Могли, наприклад, повідомити комусь, о котрій годині вона летітиме. Я цього не робила, клянуся. Детектив ще якусь мить пильно дивився на неї в тиші. А тоді кивнув. Гаразд, я вам вірю. Нарешті промовив він. Та все ж вам є що приховувати. О, так. Послухайте, я дещо вам скажу. Щоразу, коли опитують свідків злочину, кожен із них щось приховує. Іноді, переважно, це щось несуттєве. Щось, може, зі злочином навіть не пов'язане. Але, повторюю, щось є завжди. Те саме стосується вас. І не заперечуйте. Я – Еркюль Пуаро, і я знаю. Коли мій друг Фурньє запитав вас, чи не хочете ви ще щось нам повідомити наостанок, ви збентежилися. Відповіли запереченням, просто щоб від вас відчепилися. І от тепер, коли вас запитував уже я – «Чи не вам чого розповісти мені, чого ви ще не сказали поліції? Ви деякий час обдумували моє запитання. А значить, щось таке є. І я хочу знати, що це?» «Нічого важливого. Може і так. Але однаково скажіть мені, що це?» Пам'ятайте, додав він, помітивши, як жінка вагається. «Я не з поліції». «Воно, звісно, все так» мовила Еліза Грандіє. Вона й далі вагалася. Мсьє, я не знаю, як мені вчинити. Не знаю, чого в цій ситуації хотіла б від мене мадам. Кажуть, одна голова добре, а дві краще. Порадьтеся зі мною. Давайте разом подумаємо над цією проблемою. Покоївка і далі дивилася на Пуаро з сумнівом. Той усміхнувся і сказав. – Ви як сторожовий пес, Елізо. Бачу, це питання стосується вірності покійній мадам. – Так, мсьє, мадам мені довіряла. І ще жодного разу за весь час служби я не порушила її наказу. – Напевно, цим ви віддячували мадам за те, що колись вона вам дуже допомогла. – Ви дуже проникливі, мсьє. Так, я віддячувала. І не приховую цього». Колись мене обманули, Мсьє, викрали всі гроші, а я ж ще дитя мала. Мадам мене врятувала. Домовилася з фермерами, дуже хорошими людьми, щоб вони виховували дитину. Саме тоді вона мені зізналася, що колись і сама була матір'ю. Мадам сказала вам, скільки років на той час було її дитині. Де вона? Бодай щось. Ні, Мсьє. Вона говорила про той період свого життя, як про залишений у далекому минулому. За її словами, так було краще. Про дівчинку дбали, вона мала вивчитися й отримати фах, а після смерті мадам – успадкувати її гроші. І більше нічого вона не розповідала вам про дівчинку або про її батька. Німсь є, але у мене були підозри. Поділіться ними, мадмуазель Елізо. Лише підозри, зрозумійте мене правильно. Звісно. Мені здається, що батько дівчинки був англієць. Чому вам так здається? Важко сказати. Просто коли мадам говорила про англійців, у її голосі вчувалась якась гіркота. А ще мені здавалося, що вона особливо раділа, коли їй вдавалося спіймати на свій гачок когось із англійців. Утім, це не більше, ніж припущення. Так? але дуже цінне, воно відкриває нові напрямки. А ваша дитина, мадмуазель Елізо, то була дівчинка чи хлопчик? Дівчинка мсьє, але вона померла п'ять років тому. О, співчуваю вашій утраті, зависла мовчанка. Що ж, мадмуазель Елізо, нарешті озвався Пуаро. Може тепер ви скажете те, чого раніше сказати не наважувалися? Покоївка підвелася і вийшла з кімнати, а за хвилину повернулася з маленьким, потертим записником у чорній політорці. Ця книжечка належала мадам. Вона завжди тримала її при собі. А того разу, коли востанні збиралася в Англію, не змогла її знайти. Книжечка лежала не на своєму місці. Коли вона вже поїхала, я знайшла записник. Він упав за бильце ліжка. Я забрала його до себе в кімнату, щоб віддати мадам після повернення. А коли дізналася про її загибель і спалила всі її папери, то записника не зачепила. Про нього вона мені нічого не казала. «Коли ви дізналися про загибель мадам?» Еліза відповіла не одразу. «Вам повідомили представники поліції, чи не так?» – запитав детектив. «Вони прийшли сюди і обшукали кімнати». Побачили, що сейф порожній, і ви сказали їм, що спалили всі папери. Але насправді зробили це вже пізніше. «Так і було, Мсьє», – визнала вона. «Поки вони обшукували сейф, я витягла папери з потайної кишені. Так, тоді я сказала, що спалила папери, бо це була майже правда. Я вкинула їх у вогонь, щойно з'явилась така нагода. Адже я мала виконувати вказівки мадам». Розумієте, в якому я тепер становище? Ви ж не скажете про це поліції, бо наслідки можуть бути серйозні. Розумію, мадмуазель Елізо, що ви діяли так, як вважали за потрібне. Але і ви зрозумійте мій жаль. Великий жаль. Утім, нема чого шкодувати за зробленим. І я не бачу необхідності повідомляти мсьє Фурніє точний час спалення паперів. А тепер дозволите... Я перегляну записник і подивлюся, чи можна з нього видобути щось корисне для слідства. «Не думаємсь є», – сказала Еліза, хитаючи головою. – Це приватні записи мадам, але вони складаються з самих тільки цифр. Без документів, які я спалила, записи зрозуміти неможливо. Жінка неохоче передала записник Пуаро. Він узяв його і почав гортати сторінки. Кривоваті написи були зроблені олівцем. Усі вони були однотипні. Номер, після якого йшов короткий опис. Наприклад, «Сі екс – 256». Дружина полковника. Місце перебування – Сирія. Полкові фонди. «Сі – 342». Французький депутат. Зв'язок зі Ставиським. Усі записи були схожі – Загалом їх було не більше 20. На останніх сторінках було кілька записаних олівцем дат і місць. Лепіне – понеділок. Казино – 10.30. Готель Савой – 17.00. ABC – Фліт Стріт – 11.00. Самі собою ці записи зрозуміти було неможливо. Схоже було, що це не дати майбутніх зустрічей, а якісь нагадування для Жизель. Покоївка стривожено дивилася на Пуаро. «Мені здається, мсьє, що ці записи геть нічого не варті. Мадам їх розуміла, а ми – ні». Детектив закрив записник і поклав собі в кишеню. «Це дуже цінна знахідка, мадмуазель. Ви мудро зробили, що віддали її мені. І хай вас не мучить сумління». «Мадам не просила вас палити цього записника». «Не просила», – підтвердила Еліза, і її обличчя трохи проясніло. «А якщо не просила, значить це був ваш обов'язок – віддати його поліції. Я поговорю з месьє Фурньє, він не звинувачуватиме вас, що ви не зробили цього раніше». «Дякую, месьє. Пуаро підвівся. «Мені час і ти, колега чекає». Але запитаю вас іще дещо, це вже останнє. Коли ви бронювали місце на літак для мадам, то дзвонили просто на аеродром Лебурже чи в контору авіакомпанії? Я дзвонила в контору міжнародних авіаліній, Мсьє. Ту, що на бульварі Капуцинів? Так, Мсьє, на бульварі Капуцинів 254. Поаро записав собі адресу, привітно кивнув на прощання і вийшов із кімнати. Розділ одинадцятий. Американець. Фурніє зав'яз у розмові зі старим Жоржем. Видно було, що офіцер служби безпеки роздратований і добряче стомився. «Ви тільки подивіться на цю поліцію», – скрипів старий чоловік. Те саме питають знову і знову. «Чого вони зрештою досягають? Що людина врешті-решт перестає казати правду і починає брехати?» Але брехати так, як сподобається цим вельми шановним мсьє. Я не брехню хочу почути від вас, а правду. Ну так я ж уже всю правду вам і виклав. Так, напередодні тієї поїздки мадам в Англію, до неї приходила жінка пізно ввечері. Ви мені показуєте фотографії і питаєте, чи я її впізнаю, а я вам товчу те саме. У мене вже очі не бачать, та й темно було та й близько вона до мене не підходила. Та якби я з нею зараз став лицем до лиця, навіть тоді не впізнав би. Ну от, п'ятий раз те саме повторюю. І ви навіть не пам'ятаєте, висока вона була, чи низька, світла, чи темноволоса, молода, чи стара. Щось мені не віриться. У голосі Фурньє аж бринів розпачливий сарказм. Ну так і не вірте, мені що до того? Наче я тільки сплю і бачу водитися з поліцією. Просто сором. Та якби мадам убили не в літаку, то ви, мабуть, і мене старого Жоржа звинуватили б, ніби я її отруїв. І з вас, поліцаїв, станеться. Поаро не дав своєму колезі сказати нічого вгідливого у відповідь, міцно взявши його попід руку. Ходімо, старий, час подбати про шлунок. Простий, але ситний обід ось що нам зараз треба. Що скажете про омлет з шампіньонами, морський язик понормандськи, а ще трохи сиру порсалю і келих червоного вина, яке ви любите? Фурньє глянув на годинник. А й справді вже перша пополудні, а я ще й добряче утомився, поки розмовляв із цим, він кинув нищівний погляд у бік жоржа. Пуаро сонячно всміхнувся старому. «Розумію, та безіменна леді була ні висока, ні низька, ні світла, ні темна, ні товста, ні струнка. Але хоч одне ви ж можете нам сказати – вона була шикарна?» «Шикарна?» – знітився Жорж. «А ось і відповідь», – сказав детектив, – «таке шикарна». І щось мені здається, у купальному костюмі ця леді мала б чудовий вигляд. Жорж витріщився на чоловічка. У купальному костюмі? Якому купальному костюмі? Це я так вважаю. Прекрасна жінка стає ще прекрасніша, коли одягає купальний костюм. А ви не згодні? От, гляньте. І подав консьєржеві вирізану з газети скетч сторінку. Старий ледь помітно здригнувся. На якусь мить зависла тиша. «Ну то як? Ви згодні зі мною?» «От безсоромні ці двоє», – прохрипів консьєрж, віддавши Пуаро газету. «Вони могли й зовсім голі стояти. Це було б практично те саме». «О, – відказав детектив, – річ у тому, що ми недавно виявили, що сонячні промені дуже корисні для нашої шкіри» а в купальних костюмах дуже зручно підставляти тіло сонцю. Жорж спробував зневажливо пирхнути. Пуаро з Фурніє вклонилися старому і ступили на залиту сонцем вулицю. За обідом бельгієць витяг маленького чорного записника Жезель і поклав на стіл. Фурніє дуже зрадів, хоча й трохи розсердився, що Еліза не віддала записника йому. Пуаро заперечив. Я не дивуюся, що вона не сказала про цей записник поліції. Такі люди, як Еліза, поліції дуже бояться. Це для них невідома і некерована сила. Так буває не тільки у Франції. Ось у чому ваша перевага, сказав офіцер служби безпеки. Приватний детектив завжди вміє витягнути зі свідків більше, ніж представники закону. Але й у нас є козирі. Наприклад, доступ до всіх даних нашої організації. То працюємо разом і допомагаємо один одному. З усмішкою запропонував Пуаро. А омлет чудовий. Чекаючи, поки принесуть наступну страву, фурніє погортав чорний записник. Потім зробив кілька поміток олівцем у власному. А тоді подивився на Пуаро. Ви ж уже перечитали це, чи не так? Ні, тільки побіжно переглянув. Дозволите? Детектив взяв у фурніє записник Жизель. Коли перед ним поставили сир, Пуаро поклав книжечку на стіл і подивився французові просто в очі. Тут є кілька записів, почав той. П'ять, уточнив Пуаро. Так, п'ять. І фурніє почав читати їх зі свого записника. Сі 52, Дружина англійського пера. Чоловік. РТ-362, лікар, Гарлі-стріт. МР-24, підроблені старожитності. XVB-724, англієць, привласнення майна. GF-45, спроба вбивства, Англія. Чудово, мій друже, похвалив Пуаро, ми з вами мислимо однаково. Серед усіх записів у цій книжечці саме ці п'ять, здається, можуть мати стосунок до осіб, які летіли тоді на аероплані. Розгляньмо їх один за одним. Дружина англійського пера. Чоловік. Почав Фурніє. Тут може йтися про леді Горбері. Вона, гадаю, любителька азартних ігор. Дуже ймовірно, що вона позичила гроші в мадам Жезель адже до мадам зверталася саме така публіка. Слово «чоловік» може мати два значення. Або чоловік мав заплатити борги дружини, або мадам Жизель знала якийсь секрет про леді, який погрожувала розкрити її чоловікові. «Згоден», – сказав бельгієць, – «я вважаю, що другий варіант імовірніший і готовий побитися об заклад» що жінка, яка приходила до мадам Жезель напередодні її вильоту в Англію, була леді Горбері. Справді? Упевнений, що ви теж це підозрювали. Дуже показово, що наш лицар-консьєрж нічого не запам'ятав про відвідувачку. Адже леді Горбері така вродлива. Але я помітив, як він здригнувся, коли побачив вирізку з газети. Так-так, того вечора до Жезель приходила саме леді Горбері. Вона приїхала з нею в Париж із Лепіне, задумливо мовив Фурньє. Здається, наша леді була в розпачі. Скидається на те. Офіцер служби безпеки запитально глянув на Пуаро. Але це не заперечує вашої таємної теорії, правда? Мій друже, я вже казав вам, усе, що я маю, правильний знак у руках неправильної особи. Я досі майже нічого не розумію. «Знак не може виявитися хибним. А проте...» «Ви не скажете мені, що це?» – запитав Фурніє. «Ні, бо я можу помилятися, цілковито й ганебно. Ще й вас потягну за собою на манівці. Ні, поки що хай кожен працює із власними здогадами. Тим часом вернімося до записів у чорній книжечці». RT-362. Лікар Гарлі Стріт. Прочитав Фурніє. Цей запис може вказувати на доктора Брайанта. Про нього ми поки що мало знаємо, але цю нитку розслідування не варто обривати. Рознюхати щось про лікаря – завдання для інспектора Джепа. І для мене, сказав детектив, я теж упхнув цю справу свого носа. МР-24. Підроблені старожитності. Прочитав наступний запис француз. Мало ймовірно, але тут може йтися про Дюпонів. Та я особисто в цьому сумніваюся. Мсьє Дюпон – науковець зі світовим ім'ям. Його репутація бездоганна». «І це грає йому на руку?» – кивнув Пуаро. «Пригадайте, мій любий фурніє, як поважали, величали і підносили найбільших шахраїв сучасності, поки не викривали їхні темні справи». «Чиста правда?» – зітхнув той. Бездоганна репутація – необхідність для шахрая, його капітал. Цікава думка. Що там далі в нашому списку? «Екс 724» – не надто зрозумілий запис. «Англієць – привласнення майна». «Так, із цього мало що можна витягти», – погодився Пуаро. «Хто привласнив майно?» «Адвокат?» «Банківський клерк?» «Повірений у якійсь фірмі?» Навряд чи це письменник, дантист або лікар. Містер Джеймс Райдер єдиний представник комерційної сфери в салоні літака. Він міг привласнити гроші і потім позичити цю суму в мадам, щоб його крадіжку не викрили. Що ж до останнього запису GF45 спроба вбивства Англія, то тут у нас поле для здогадів надзвичайно широке. Письменник, дантист, Лікар, бізнесмен, стюарт, помічниця-перукаря та навіть поважна її світлість. Будь-хто може виявитися GF-45. Лише дюпони тут поза підозрою, бо вони – французи. Детектив підняв руку, кличучи офіціанта, і попросив рахунок. «Куди далі, друже?» – запитав у Фурньє. «Я поїду в контору служби безпеки». У них, мабуть, є для мене новини. Гаразд, я з вами. А потім я хотів би провести власне невеличке розслідування і був би радий, якби ви склали мені компанію. У конторі служби безпеки Пуаро зустрівся з директором відділу розслідувань, з яким познайомився кілька років тому, коли працював над іншою справою у Франції. Мсьє Жиль був дуже привітний і поштивий чоловік. «Ради, що вас зацікавила ця справа, мсьє Пуаро», – сказав він. «Розумієте, мсьє Жилю, убивство було скоєно просто в мене під носом. Це ж образа, вам не здається? Еркюль Пуаро спить, поки поруч здійснюється злочин». Мсьє Жиль співчутливо закивав. «Ох, вже ці аероплани! За поганої погоди вони такі нестабільні, такі нестабільні!» Раз чи два я теж став заручником хитавиці. «Кажуть, поганому животу і пироги вадять», – відказав Пуаро. «Мене завжди вражало, як сильно робота нашого шлунка впливає на роботу мозку. Коли мене долає морська хвороба, я перетворююсь на позбавлену сірих клітинок, порядку і методу істоту, на такого собі середнячка роду людського» який аж ніяк не може похвалитися звичним гострим розумом. Жалюгідне видовище, ніде правди, діти. До речі, якщо вже про це зайшла мова, як там мій дорогий друг Жиро? Тактовно проігнорувавши вигук до речі, мсьє Жиль повідомив, що Жиро продовжує рухатися вгору кар'єрною драбиною. Він такий старанний і просто невгамовний. «О, як завжди», – зауважив бельгієць. «Скільки його пам'ятаю, бігав сюди-туди або повзав на чотирьох, щось винюхував. Був і тут, і там, скрізь одночасно. Ні на мить не зупинявся, щоб подумати». «Що ж, мсьє Пуаро, таке вам ніколи не було до душі. Гадаю, з Фурньє вам працюватиметься краще. Він – представник нового покоління, любителів психології». Це вам має сподобатися. Безперечно, уже подобається. До того ж він чудово знає англійську. Тому ми його і спрямували, в Кройдон допомагати розслідувати вбивство. Дуже цікаве вбивство, месьє Пуаро. Мадам Жезель була однією з найвідоміших персон у Парижі. А як її було вбито? Це ж неймовірно. Отруєна стріла, видмухнута з трубки, просто в салоні літака. Це ж треба? Невже таке взагалі буває? Саме так, – вигукнув Пуаро, – саме так. Ви дуже точно висловилися. Поцілили просто в… А ось і наш дорогий Фурніє. Схоже, ви принесли нам новини. Обличчя Фурніє завжди трохи меланхолійне, тепер аж сяєло. Так приніс. Грек Зеропулос, торгівець старожитностями, повідомив – що за три дні до вбивства у нього придбали духову трубку і комплект стріл до неї. Пропоную м'є, фурніє вклонився начальникові, допитати цього чоловіка. Звичайно, вигукнув жиль, мсьє Пуароп іде з вами. Якщо дозволите, відказав той, це цікаво, дуже цікаво. У фешенебельній крамниці старожитностей мсьє Зерополоса Нарю Сен Оноре. Були перські вази й тарелі, кілька бронзових статуеток із Лурестану, чимало недорогих намист, сережок і браслетів з Індії. Цілі полиці завалені шовками й вишитими хустками з різних куточків світу. Купи нікому не потрібних вервиць і дешевих дрібничок із Єгипту. У цій крамниці можна було легко витратити мільйон франків на товар, вартий півмільйона і 10 франків на товар, за який заледве дають 50 сантимів. Домсьє Заропулоса заходили переважно туристи-американці або тонкі цінувальники старовинного мистецтва. Сам Заропулос виявився невисоким, товстим чоловіком із блискучими чорними очима. Він говорив охоче й розлого. «Джентльмени – представники поліції», він дуже радий, що шановні панове завітали в його крамницю. Просить їх пройти в особистий кабінет. Так, він продав духову трубку і стріли – маленьку цікавинку з Південної Америки. Розумієте, джентльмени, я тут продаю всього потроху. Найбільше перської кераміки. Це мій особливий товар. Мсьє Дюпон вам підтвердить. Запитайте у мсьє Дюпона. Він підтвердить мою репутацію. Він сам часто приходить подивитися на мої нові колекції, що я купив, і оцінює, чи справжні всі ці речі, бо щодо деяких, знаєте, часом виникають сумніви. Що то за чоловік? Стільки знає, яке має гостре око, а яку інтуїцію? Але я відволікся. У мене є власна колекція, надзвичайно цінна колекція, відома серед знавців. Але є в мене також, будьмо чесними, мсьє. Є і всякий непотріб. Дрібниці з різних куточків світу. Розумієте, всього потроху. З Океанії, з Індії, Японії, Борнео. Нічого цікавого. Зазвичай ціни на такі речі я не встановлюю жорстко. Якщо хтось зацікавився, то прикидаю і кажу свою ціну. Звичайно, потім зі мною торгуються – і я отримую тільки половину. Та навіть тоді, мушу визнати, прибуток маю добрий, бо ці дрібниці я купую в моряків за безстінь». Мсьє Зеропулос перевів подих і щасливо заговорив знову, задоволений собою, власною величчю і стрімким потоком власних слів. «Та духова трубка зі стрілами лежала в мене в крамниці вже давно, роки два не менше». Он у тій скрині, разом із намистом з мушелькаурі, індіанським вінком пір'я на голову, дерев'яними ідолами і дешевим намистом. Ніхто на трубку зі стрілами уваги не звертав. Аж поки не прийшов у крамницю якийсь американець і не спитав мене, що то таке. «Американець?» – перепитав Фурнія. «Так-так, американець, у цьому я не сумніваюся». Не якийсь там розумака, мушу визнати, а з тих, які ні на чому не знаються, а просто хочуть привезти додому якусь цікавинку. На таких простаках добряче наживаються єгипетські торгівці. Ті купують у них найбезглуздіші розтяцьковані фігурки з карабеїв, зроблені в Чогословаччині. Ну от, я того американця швидко обкрутив, навішав усякої локшини на вуха про звичаї деяких племен, про отруту, в яку вони вмочують свої стріли. Пояснив, як рідко такі незвичайні предмети потрапляють на наш ринок. Він питає мене про ціну. І я йому називаю. Ціну для американців, звісно, не дуже високу. Вони ж бідні, щойно пережили цю свою велику депресію. Чекаю, що він почне торгуватися. А він бере і платить, скільки, я йому сказав. Я розчарований. Треба було просити більше, Даю йому загорнуті в пергамент трубку і стріли, він бере їх і йде собі. От і все. Але потім, коли я прочитав у газеті про те страшне вбивство, то дуже, дуже здивувався і звернувся в поліцію. «Ми дуже вдячні вам, мсьє Зарополосе», – вклонився Фурніє. «Скажіть, ви змогли б упізнати цю трубку і стріли? Зараз вони в Лондоні, як ви розумієте, але пізніше вам їх покажуть». Рубка була десь така завдовжки, мсьє Зерополус відміряв на столі відрізок, і ось така завдовжки, як оця моя ручка, майже білого кольору. І стріл до неї в комплекті було чотири, довгих загострених шпичок, на кінців яких були зав'язані пухнасті червоні шовкові нитки. «Червоні нитки?» – жваво перепитав Пуаро. «Так, мсьє, вишневого кольору». Трохи вицвілі. «Дуже цікаво», – сказав Фурньє. «Може, на одній із них нитки були жовті й чорні?» «Жовті й чорні? Та німсь є?» Продавець похитав головою. Фурньє глянув на Пуаро. Той загадково і задоволено всміхався. «Чого б то? Офіцер Служби безпеки не розумів. Може, Зеропулус бреше? А може, бельгієць щось інше має на думці?» Хто знає, чи саме ця духова трубка і ці стріли стали фатальною зброєю в нашій справі? Із сумнівом мовив Фурньє. Я дав би один до п'ятдесяти, що це була саме вона. Та менше з тим, опишіть мені того американця якнайдетальніше. Зеропулус розвів пухкими руками. То був звичайнісінький американець. Говорив у ніс, не знав французької, жував гумку. Був в окулярах у черепаховій оправі, був високий і не старий. А волосся в нього було світле чи темне? Не скажу точно, він не знімав капелюха. Ви б упізнали його, якби зустріли ще раз? Продавець засумнівався. Навряд чи, через мою крамницю проходить стільки американців, а він нічим не вирізнявся. Фурніє показав йому кілька знімків, але той нікого не впізнав. «Шукати цього американця – усе одно, що ловити вітер», – сумно сказав француз, коли вони вийшли з крамниці. «Може й так», – мовив Пуаро, – «а може й ні. Цінник на нашій трубці був такої самої форми, як усі в цій крамниці. А ще в історії Мсьє Зерополоса було кілька цікавих моментів. А тепер, друже, коли ми вже поганялися за одним вітром, пропоную піти ловити інший. Куди? «На бульвар Капуцинів». «Заждіть. Ви що збираєтеся?» «У контору міжнародних авіаліній». «Розумію, але ми вже до них телефонували. Вони не повідомили нам нічого цікавого». Детектив дружньо поплескав фурніє по плечу. «Але ви ж розумієте, що відповіді, які ви отримаєте, залежать від запитань, які ви поставите. Ви не знали, про що в них запитувати. А ви знаєте?» «Маю одну ідейку». Більше Пуаро не зронив ні слова, аж поки вони дійшли до бульвару капуцинів. Міжнародні авіалінії тіснилися в маленькій конторі. За витертим дерев'яним прилавком сидів клерк – чепурний, темноволосий чоловік. А в кутку, по клавішах друкарської машинки, клацав хлопець років 15-ти. Фурніє показав своє посвідчення, і клерк, якого звали Жюль Перро, запевнив, що він готовий допомагати поліції, чим зможе. На прохання Пуаро хлопця попросили вийти. «Розмова має бути конфіденційна», – пояснив він. Жуль Перро неабияк зацікавився. «Слухаю вас, месьє. Ми прийшли у справі про вбивство мадам Жизель». «Так, пригадую, здається, ми вже відповідали на запитання стосовно цієї справи». «Знаю, так». Але нам треба з'ясувати ще деякі факти. Наскільки нам відомо, мадам Жезель зарезервувала місце на літаку. Коли саме вона до вас звернулася? Здається, я вже повідомив поліції, вона зателефонувала і забронювала місце 17-го. На рейс о 12 годині наступного дня. Так, мсьє. Але зі слів її покоївки, мадам забронювала місце на рейс о 8:45. Ні-ні, насправді все було не зовсім так. Покоївка мадам попросила квиток на рейс о 8.45. Але місць вже не було, тому ми запропонували місце на рейс о 12.00. Тепер зрозуміло. Так, мсьє. Зрозуміло. А втім дивно, дуже дивно. Клерк запитально глянув на Пуаро. Річ у тім, що мій приятель саме того ранку летів у Англію рейсом о 8.45, і літак був наполовину порожній. Мсьє Перро погортав якісь папери і прочистив носа. Можливо, ваш приятель переплутав дні. Мабуть, він летів попереднього дня чи наступного. Ні-ні, це було саме в день убивства, бо мій друг казав, що якби не встигне літак, а він мало не запізнився на нього – то летів би в Прометеї. Справді? Дуже цікаво. Звичайно, іноді буває, що хтось із пасажирів не прибуває на аеродром вчасно, і тоді залишаються порожні місця. А бувають і помилки. Мені, мабуть, варто зв'язатися з Лебурже, вони теж не завжди вчасно. Пуаро стояв перед Жулем Перро і дивився просто на нього нещивним поглядом. Чоловік перестав метушитися і опустив очі. На лобі в нього виступив піт. «Правдоподібні пояснення», – сказав детектив, – «але навряд чи правдиві. Вам не здається, що час уже в усьому зізнатися?» «Зізнатися? У чому? Я вас не розумію». «Та годі вам, розумієте, і то дуже добре. Йдеться про вбивство». «Вбивством, с'єперро». Не забувайте про це, будь ласка. Якщо ви приховуєте якусь інформацію, це для вас матиме серйозні наслідки, дуже серйозні. Поліція не спить, а ви перешкоджаєте їй знайти вбивцю і здійснити справедливу кару». Клерк витріщився на Пуаро. Щелепа в нього відвисла, руки затремтіли. «Ну, – різко запитав бельгієць, – нам потрібна точна інформація. Скільки вам заплатили? Хто це був? Я не думав, що все так вийде. Не бажав нікому нічого лихого. Скільки і хто? П'ять тисяч франків. Я того чоловіка ніколи раніше в очі не бачив. Я… Але ж це не матиме для мене жахливі наслідки. Жахливі наслідки ви матимете, якщо нічого зараз не скажете. Найголовніше ми вже знаємо, тому давайте, розповідайте далі. Як усе відбувалося? Витираючи піт, який котився йому з чола, Жуль Перро заговорив короткими фразами. Я не хотів нікому зла. Богом клянуся, не хотів. Сюди зайшов чоловік. Сказав, що збирається завтра летіти в Англію і хоче поговорити про позику з мадам Жизель. Але воліє робити це без попередньої домовленості. Сказав, що тоді матиме більші шанси. Сказав, що знає, вона завтра летітиме в Англію. І мені треба сказати їй, що ранковий рейс заповнений. Продати їй місце номер два у Прометеї. Клянуся, мсьє, я не знав, що в цьому може бути щось погане. Я подумав тоді, яка різниця. От і все. Американці, вони такі, вирішують справи по-своєму. «Американці?» – вигукнув Фурньє – так, той мсьє був американець. Опишіть його. Високий, сутулий, сивий, був в окулярах із черепаховою оправою і мав невеличку цапину борідку. А собі він забронював місце? Так, мсьє, місце номер один, сусіднє з тим, яке я мав, мав залишити для мадам Жизель. Як його звали? Сайлас, Сайлас Гарпер. Тим рейсом такий чоловік не летів, і місце номер один було вільне. Пуаро похитав головою. Я побачив у газетах, що в літаку тоді не було нікого з таким ім'ям, тому й вирішив, що немає чого розказувати цю історію поліції. Бо якщо той чоловік не летів у літаку, Фурньє кинув на Клерка нещивний погляд. Ви приховали від поліції цінну інформацію. Це дуже серйозний переступ. Він розвернувся, узяв під руку Пуаро і вийшов із контори, залишивши переляканого Перро стояти і витирати піт. На тротуарі Фурньє зняв капелюха і вклонився. «Гратулюєм, сіє Пуаро, але як ви здогадалися?» Дві почуті фрази навели мене на цю думку. Сьогодні вранці один пасажир розповідав, що летів у день убивства ранковим рейсом – у майже порожньому літаку. А потім Еліза обмовилася, що подзвонила в контору міжнародних авіаліній, і на ранковий рейс не виявилося квитків. Ці два факти між собою не узгоджувалися. До того ж я пригадав, що Стюарт стверджував, ніби бачив мадам Жизель на ранкових рейсах. Отже, вона зазвичай літала зранку. Але цього разу хтось хотів щоб вона летіла о 12 годині хтось, хто мав летіти на Прометеї. Чому Клерк сказав, що всі квитки на ранковий рейс розкуплені це була помилка чи свідома брехня? Я схилявся до другого варіанту. Як виявилося, він таки був правильним. Що далі, то справа стає дедалі заплутаніша, вигукнув фурніє. Спершу ми нападаємо на слід жінки. Тепер уже йдеться про чоловіка – цей американець. Офіцер служби безпеки зупинився і подивився на Пуаро. Той із усмішкою кивнув. Так, мій друже, як легко бути американцем у Парижі. Говорити в ніс, жувати гумку, мати цапину борідку, носити окуляри в черепаховій оправі. Усе це так по-американськи. Він витяг із кишені, вирізану з газети, сторінку. На що ви дивитеся? На графиню в купальному костюмі. Ви гадаєте? Не може бути. Вона невисока, гарна і делікатна. Не могла ця жінка зіграти роль високого, сутулого американця. Так, вона була актрисою, але зіграти аж таку роль, навряд чи їй було це під силу. Ні, мій друже, це надто вже екстравагантна ідея. Я й не казав, що вона зможе відповів Еркюль Пуаро, але уважного погляду від газетного фото не відводив. Розділ дванадцятий. У маєтку Горбері. Граф Горберський стояв біля буфета і насипав собі в тарілку підсмажені нирки. Думки його були десь далеко. Стівенові Горбері було 27. Цей молодик із вузьким чолом і довгим підборіддям мав саме такий вигляд, який мають люди, що люблять активні розваги на свіжому повітрі, але від надмірного розуму не страждають. Це був добрий, трохи самовдоволений, дуже відданий і непереборно впертий чоловік. Набравши повну тарілку, лорд сів за стіл і почав їсти. Розгорнув було газету – але тут же застогнав і відкинув її геть. Відсунув недоїдений сніданок, вихилив каву і скочив на ноги. Повагався мить, а тоді рішуче кивнув і покрокував геть з їдальні. Перетнув широкий передпокій і піднявся на другий поверх. Підійшов до дверей однієї з кімнат і постукав. За хвилю звідти пролунав чистий дзвінкий голос. «Заходьте!» Лорд Горбері увійшов. Вікно просторої вишуканої спальні виходило на південь. Сесіль Горбері була в ліжку – широкому, дубовому, різьбленому, єлизаветинському ліжку. Розкішне ліжко і розкішна жінка у рожевій шифоновій нічній сорочці, по якій розсипалося золото її кучерів. На столику поруч стояла таця з недопитим апельсиновим соком і кавою. Сесіль саме розпечатувала листи, її покоївка тихо складала якісь речі. Хто засудив би чоловіка, який, уздрівши таку милу картину, зітхнув би від захвату? Але свіжа краса дружини аж ніяк не зворушила лорда Горбері. Були часи, три роки тому, коли врода його Сесіль, від якої аж дух перехоплювало, збуджувало в чоловікові нещиріші почуття. Тоді він був шалено, нестямно, пристрасно закоханий. Тепер усе змінилося. Минули часи шалу. Він прийшов до тями. Леді Горбері здивовано запитала. «Що, Стівене?» Він різко відказав. «Хочу поговорити з тобою наодинці». «Мадлен», кинула леді Горбері, потім прибереш, іди звідси. Покоївка француженка пробурмотіла. Слухаюсь, міледі, леді. Краєм зацікавленого ока зиркнула на лорда Горбері і вийшла з кімнати. Він мовчки почекав, поки Мадлен зачинить за собою двері, а тоді сказав. «Поясни мені, будь ласка, Сесіль, чому ти вирішила сюди приїхати?» Та стенула витонченими красивими плечима. «А чом би і ні? Чом би і ні? Думаю, причин для ні більш ніж достатньо». Жінка пробурмотіла. «Ах, причин! Так, причин. Ти ж пам'ятаєш, що коли ми домовлялися, як бути в нашій ситуації далі, то вирішили не тягнути цей фарс і не жити разом. Ти мала отримати заміський будинок і щедре». Дуже щедре утримання. І мала піти власною дорогою, наскільки це можливо. Чому ж ти раптом повернулася?» Сесіль знову знизала плечима. «Я подумала так краще. Я так розумію, ти маєш на увазі гроші?» Леді Горбері відповіла. «Боже, як же я тебе ненавиджу! Ти найскупіший чоловік на світі!» «Найскупіший?» Ти називаєш мене скупим, і це після того, як сама довитрачалася до того, що маєток Горбері тепер під заставою. Горбері, Горбері, тільки маєток тебе й цікавить. Коні, полювання, стрілянина, урожаї і набридливі старі фермери. Господи, а жінці, як серед усього цього вижити? Деяким жінкам таке життя подобається. Ага, таким жінкам, як Венеція Кер. Вона й сама наполовину коняка. Треба було з такою одружуватися. Лорд Горбері підійшов до вікна. Пізно про це говорити. Я одружився з тобою. І з цим уже ти нічого не зробиш. Зловтішно і тріумфально засміялися Сесіль. Ти й радий був би мене позбутись, але не можеш. Не починай, будь ласка, знову. Ти ж такий праведний та божий, такий традиційний, правда? Мої друзі животи надривають, коли я їм переказую твої слова. На здоров'я. Але повернімося до початку нашої розмови. То чому ж ти все-таки сюди приїхала? Але графиня не завдала собі клопоту відповісти. Вона заговорила про інше. Ти сказав репортерам, що не сплачуватимеш мої борги. Це по джентльменськи як гадаєш? Мені шкода що довелося це зробити. Я попереджав тебе, ти маєш пам'ятати. Я платив двічі, але всьому є межі. Твоя нерозумна пристрасть до азартних ігор. Утім, про що тут говорити? І все-таки я хочу знати, що привело тебе в Горбері. Ти завжди ненавиділа маєток, казала, що тобі тут до смерті нудно. Личко Сесіль Горбері спохмурніло, і вона твердо проказала. Я подумала так краще. Наразі. «Краще наразі?» – задумливо повторив граф, а тоді різко запитав. «Сесіль, ти позичала гроші у старої француженки лихварки? Ти про кого?» «Сама чудово знаєш, про кого я кажу. Про жінку, яку вбили на літаку з Парижа. На літаку, яким додому летіла ти. То позичала ти в неї гроші чи ні?» Звісно, що ні. Чому ти так подумав? А тепер послухай мене уважно, Сесіль. Якщо ти в неї позичала, краще зізнайся мені. Ти ж розумієш, справу ще не закрито. Вердикт у суді винесли. Навмисне вбивство невизначеною особою або особами. Працює поліція обох країн. Убивцю знайдуть. Це лише питання часу. І та жінка мала список своїх боржників. Якщо раптом виявиться, що ти з нею пов'язана, нам треба підготуватися заздалегідь, порадитися з Фолксами. Фолкс, Фолкс, Вілбрем і Фолкс – адвокатська контора, яка століттями обслуговувала рід Горбері. Я ж свідчила в чортовому суді, що не знала тієї жінки. Не думаю, що твої слова були до кінця щирі, – сухо сказав чоловік. Якщо ти мала якісь справи з Жизель, будь певна – Поліція про це дізнається. Сесіль сердито випросталася в ліжку. «Може, ти ще й вважаєш, що це я її вбила? Стала прямо посеред літака і видмухувала в неї стріли з духової трубки? Ти що, здурів?» «Так, звучить не дуже правдоподібно», – задумливо погодився Стівен. «Але я хочу, щоб ти усвідомила, в якій небезпеці перебуваєш». «Якій небезпеці?» Немає ніякої небезпеки, ти не віриш жодному моєму слову. Чорт, це гидко! І чого ти раптом почав так непокоїтися за мене? Тобі ж зазвичай однаково. Ти мене не любиш, ненавидиш. Якби я завтра померла, ти танцював би з радощів. То для чого весь цей фарс? Тобі не здається, що ти трохи перебільшуєш? До того ж, хоч ти і вважаєш мене старомодним, я дбаю про репутацію свого роду. Так, цей сентимент давно вийшов із моди, ти його не розумієш, але для мене це не порожній звук. Граф крутнувся на каблуках і вийшов із кімнати. У скронях у нього гупало, а думки переганяли одна одну. Не люблю? Ненавиджу? Це правда. Чи зрадів би я, якби вона померла завтра? Господи, так! Наче людина, яку випустили з в'язниці. Яке все-таки заплутане життя на цьому світі. Коли я вперше побачив її на сцені, яким милим і чудовим створінням вона здавалася. Чистим і радісним. Останній дурень. Я через неї зовсім голову втратив. Вона здавалася прекрасною, а насправді була такою, як оце зараз. Вульгарною, злою, поверховою грішницею. Тепер я вже не бачу в ній нічого гарного. Стівен Горберіс свиснув і до нього підбіг Спеніель. В очах у пса світилися захват і вірність. Моя гарнюня Бетсі", примовляв граф, гладячи довгі, пухнасті вуха. Як дивно і несправедливо, що жінку називають сукою, думав він. Така сучка, як ти, Бетсі, краще за всіх жінок разом узятих. Він натягнув старого рибальського капелюха і вийшов з будинку разом із собакою. Безцільно плукаючи полями, чоловік почав поволі заспокоюватися. Зустрів мисливця, перекинувся кількома словами з конюхом, а тоді подався до фермерового дому і поговорив із його дружиною. Граф уже вертався додому разом із Беці, коли зустрів Венецію Кер. Її світлість їхала вверхи, і мала чудовий вигляд. Лорд Горбері дивився на неї знизу вгору із захватом і приєзню. У її фігурі на коні було щось дивовижно близьке і домашнє. «Вітаю, Венеціє!» – мовив він. «Вітаю, Стівене!» «Де це ти була? Тренувала свою красуню?» «Так, ця кобила в чудовій формі, помітно?» «Ще пак! А мого дволітка ти бачила?» Я купив його недавно в маєтку Чатіслі. Вони поговорили про коней, а тоді граф повідомив новини. До речі, Сесіль приїхала. Сюди, у Горбері?» Венеція намагалася не виказати здивування, але її голос затремтів. «Так, учора ввечері». Вони помовчали. Тоді Стівен озвався. «Ти була на дізнанні, Венеція. Як усе пройшло?» Вона хвилю подумала. «Ніхто не волів говорити зайвого. Ну, ти розумієш». «А що поліція? Натрапила на щось цікаве?» «Ні». «Мабуть, тобі не дуже приємно було там виступати», мовив Стівен. «Так, радості було мало. Але не скажу, що я сильно постраждала. Коронер поводився дуже гідно». Чоловік замислено сперся на паркан. «Слухай, Венеція». «Хто міг? Тобто ти маєш якісь ідеї, хто міг би це зробити?» Венеція Кер похитала головою. «Ні». Її світлість замовкла, добираючи слів, щоб тактовно висловити те, що збиралася сказати. Зрештою коротко засміялася. «Хай там як, це була не Сесіль і не я. Це я точно знаю. Вона не зводила очей із мене, а я з неї. Стівен теж засміявся. «Ну, от і добре». Він хотів сказати це жартома, але Венеція почула в його голосі полегшення. Отже, він таки думав. Але думати далі жінка не захотіла. «Венеція», – сказав граф, – «ми з тобою давні друзі, а вже ж?» «Так. Пам'ятаєш ті жахливі уроки танців, на які ми ходили дітьми?» «Хіба таке забудеш?» Гадаю, я можу говорити з тобою відверто. Звісно, можеш. Вона повагалась, а тоді якомога м'якше додала. Щось із Сесіль? Так. Слухай, Венеція, вона мала якісь справи з тією жінкою Жизель. Венеція не поспішала відповідати. Не знаю, зрештою сказала вона, я ж була на півдні Франції, чутки злепіне до мене поки не доходили. «Але як ти вважаєш?» «Ну, якщо чесно, я не здивувалася б». Стівен замислено кивнув. Венеція тихо мовила. «Хіба тобі треба хвилюватися? Ви ж живете кожен своїм життям. То її проблеми не твої. Поки вона моя дружина, Її проблеми зачіпають і мене. А ти не хочеш подати на розлучення?» «За підставними звинуваченнями? Не знаю, чи вдалося б мені це зробити. А ти розлучився б, якби мав таку змогу?» Звичайно, похмуро зізнався він. «Думаю, вона це розуміє», – мовила Венеція. «Так». Вони обоє замовкли. Її світлість думала. «Сесіль цнотлива, як кицька навесні. Хто-хто, а я це добре знаю. Але вона дуже обережна». Уміє замести сліди. А в голос сказала. «То виходу в тебе немає?» Він похитав головою, а потім спитав. «Але якби я був вільний, Венеція, ти вийшла б за мене?» Уважно дивлячись своїй кобилі між вуха, Венеція відповіла дуже рівним голосом. «Гадаю, вийшла б. Стівен, вона завжди його кохала. Завжди. З дитинства» і ще в часи уроків танців, у часи дитячих ігор у лісі. І Стівену вона подобалася, але попри це одного дня він шалено і розпачливо закохався в хитру і розважливу кицьку – танцівницю-кордебалету. Чоловік мовив, «Ми могли б так добре жити разом?» Перед його очима попливли картини – полювання, чай із булочками – Запах вогкої землі, листя, діти. Усе це Сесілі з ним ділити не хотіла. Цього вона йому дати не могла. У графа в очах потемніло. А тоді він почув, як Венеція говорить, тим самим рівним голосом. «Стівене, а ти не думав ось про що? Якби ми з тобою втекли кудись разом, Сесіль би була змушена з тобою розлучитися?» Він стрепенувся. Господи, Венеціє, ти думаєш, я змусив би тебе через це пройти? Я погодилася б. Але я не погодився б. Він говорив дуже рішуче. Венеція подумала Отак, дуже шкода. Він безнадійно зав'яз у своїх переконаннях. Але ж який він чудовий, не хотіла б я, щоб він був інакший. А вголос сказала: Гаразд, Стіване. «До зустрічі!» Легенько торкнулася каблуком боку своєї кобили і повернулася, щоб махнути Стівенові. Коли їхні очі зустрілися, він прочитав у її зіницях усе, чого не сказав рівний і стриманий голос. Повертаючи за кущ, Венеція впустила батога. Чоловік, який сам йшов дорогою, підняв його і подав їй, низько вклонившись. Іноземець, – подумала вона, дякуючи, – звідкись я його знаю? Венеція почала перебирати в пам'яті обличчя, побачені на півдні Франції, але думки її досі крутилися біля Стівена. Лише діставшись додому, вона раптом зрозуміла, хто то був, і її замріяну свідомість осяяло, наче блискавкою. «Восатий чоловічок, який поступився мені місцем в аероплані». На дізнанні в суді сказали, що він детектив. За цією думкою негайно прилетіла наступна. «Що він тут робить?»